Муха сонно повзала по шипці, як і тисячу років тому. Ну, коли ви не хочете відповісти, спитаю старого, навіщо мені без смерті? Спитай краще лі, порадив Джон Сміт. Він чарівник. Ти теж. Я? Здивувався Джон Сміт. Ти наострив мені бритву. Я врізав в неї руку, щоб витекла вся зіпсута кров, яка зробила мене нещасним. А дивись, немає сліду. Ти зачаклував бритву. Але якого дітька? Джон Сміт, не кажучи ні слова, встав і вийшов. Синко, почала Марфа, нічого, бабусю, я шукатиму смерть де-інде. На все є час. Смерть сама зустріне тебе, коли ти вийдеш через західні ворота. Повернися туди, звідки прийшов. Цього нам не уникнути. А при чим тут Лі, коли кожен це знає? Для Лі не існує ні східних, ні західних воріт. Він пильнує бібліотеку. Той, хто бачить, як книжки пишуть самі себе, може зробити все. Єдине, чого він не може, це відшукати ту книжку, яка знищить притулок, якщо його взагалі можна знищити. Лій тільки людина. Я це чула і не все зрозуміла, хоч і довго тут прожила, і мені теж доведеться колись піти. Але Ізидор інакше сприйняв цю байдужу покору смерті. Він взяв зі столу ніж, який різав хліб та овочі, і черкнув лезом по тому самому місці на лівій руці. Ніж виявився тупим. «Деякі рани довго гоїться, синку, навіть тут», – мовила Марфа, і хлопець раптом відчув скільки сили у погляді її глибоких чорних очей. Ніж у його руці розсипався на порох, наче був не із заліза, а з трухлявого дерева. «Перед тим, як умерти, синку, спробуй трохи пожити». Додала Марфа, чия слабкість, як і слабкість старого, була оманливою. Якщо тут у притулку немає смерти, то немає і життя. А отже, немає любови. Тому й на стуні сюди не можна. Так чи ні? Ні, хлопче, якщо тобі болить, отже є. Камінь теж живе, вмирає, відчуває, але так повільно, що наше око цього не помічає. Придивися до того, що здається тобі незмінним до каміння, старих дерев, річки. Вони теж мають початок і кінець. Так і в притулку. Ми змінюємося, забуваємо власні імена, шукаємо себе, прагнемо вийти через золоті двері. Коли Марфа це говорила, її лице ставало схожим то на обличчя старого, то на лі, то помолодшавши, набувало рис обличчя Антона, писаря східних воріт. Це сам притулок промовляв до Ізидора. Рідкісна мить, коли притулок іде на допомогу, тим самим допомагаючи і собі, бо якщо притулок прийняв тебе, ти навіки стаєш його частиною. Теж діється і в тому світі. Людина – частинка всієї людськості, І кожна крапля її крови, кожна мить радости змінюють світ. Тільки там річки течуть на південь, а тут усі дороги ведуть на захід доводить, що можуть бути залізні, дерев'яні, а чи золоті. А може їх просто і не існує. Так собі ветхі стовпчики, між якими треба пройти. Місточок через струмок. Ти забереш туди те, що найдорожче, що проніс усіма дорогами. власну душу, ту окремішність, яка наповнює форму, що зветься людиною. Мов зачарований дивлявся Ізидор в обличчя Марфи, яке було і не було обличчям старої жінки. Певно, вона говорила, але він не чув її голосу. Той голос звучав у його свідомості. Він бачив лице молодої жінки, потім дівчини, в очах якої світився тисячолітній досвід терпіння. Лише декого він упізнав серед цілої галереї образів, серед них дівчинку, що проминула разом з першим снігом, тиха і безборонна, як його настуня. Відолашна слабка квіточка, якій не вистачило, бодай, трохи світла і тепла. Ті, кого він не впізнавав, забувалися швидко, але образ дівчинки. Він упіймав наче сонячного зайчика і хотів затримати собі. І тієї ночі бентежна душа Ізидора, яка слухалася лише власних почуттів, могла б вирушити на осліп, загрожуючи спокоєві притулку та й самому його існуванню, якби двері не виявились зачиненими. Ті двері, що замикають дорослі перед собою, міркуючи, що у світі не так багато речей, якими можна ризикувати, і що ніч таїть у собі, багато прикрих несподівано.